وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا يَا مَنْ سَيُؤْتِي أَعْمَالَنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ وَمَنْ يُدْلِمْ فَلَا هَا دِيَ لَا هَا وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِنَّ اللَّهُ وَحْدَهُ وحده لا شريك له.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 أما بعدها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهراً في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تزلموا فيهن أنفسكم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيدُ وَبَعْدَ الْفَرِيدُةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ رواه مسلم رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى سيام يومٍ حد وله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشورا وهذا الشهر ينشهر رمضان مصطفى كن علي زماي عزت مندو حاضرينو مسلمانانو وروو الٰه الاملين مونږ او تاسو د ازمایښود امتحان د پاره د دنیا ترالي ګليو او بس پس زموږ استاد سو د دې دار فنانا په منځي او د الله سره ملاوي دل هي زموږ استاد او د ټمام بني ادمو سعادت پې کې ده چه د الله دین زکو او دی بان عملو کو بار بار تا ستویل شیوی چی دین ستوی وی کم وقت چی منگو تا سنا دکم عمل مطالبک ای نو دغه مطالب د شریعت مطابق پورا قول دیت دین وی د اسلامي کال نو مياش شروع شو 1442 هجري شروع هوا د حرمه نو دمیاش د مطابق نند محرم د میاشتې دیم تاریخ ده دا دی اسلامي کال رمنه يي عاشق دان نسبت سره مونږ او تاسو ضروری ضروري خبره ده چې پښپلا او پښپلو په توباني د اسلامي میاشتو نمونځ لکه څنګه زمون ورو باندې د غير او څنګه دغه تر سلته جنوري فروري مارچ دا ماشومله خبرې نه ورځې خ دا ورته ورځېدي سپگیري بړان نو ته او بادرو دا نوونه ورځې خو په خپل دینی جربه کې د میاش نوم نه ورځې دا ډیره د خکار خبرهله په کار دا چېته په بادرو بارو چتر او دا پژې نو د شت نم ک خمیاشولې نه پژ ادا پی جندل پر او تاسو فرض ایکی فائدی کچھ ریٹول امت بی دیشنی اسلامی میاشتی پی جندل پریخل نو یو فرض شے پریخو دیس رزمون حج دے دیس رزمون روجہ دا حج فرض دے روجہ فرض دا نو چھو امت مسلمہ اسلامی میاشتی نپی جنی نو پدی فرائضو کی بخلل راشي اداس دکول گو ریوازی کار خیر او کار سواب نده زمود دینی او فریضا دا اچا تا نمونه ورزیلی اسلامی میاشت ماشاءاللہ الاز خیو جتا وی خواه سکا با دی با مننامه دی با دی گسمو جتا وی دانوری مزده دا کئی بای خواه دینی آشتی تا اللہ رب العزت یولوی فضیلت یو خد یو دیو او تفسیر مطابق دی والفجر کی قسم اللہ دی پا دی اولا الرزمانی سکرے پوڑے دے دے, دے دیرسم اپا نوالفجر نو اللہ و ایزا ما دی پا سبا قسموی نوازی مفسرین و ایدین ازا محرم الحرام نوالفجر اللہ و اولنه تاریخ مراد ده چدا د اسلامی کال اوله و رزده پر انگو رسو ده جمرات رزو نده اوله رزو پر جمرات رزو دا اوله رزوانن ده محرم الحرام ده چوده سو بیالیس حجره دون تاریخ ده دا تاریخ دکا یاد ساته ای روزوبه د دې د روزو ذکر کیږي نباجی ان شاء الله کو ژوندۍ و جمر عازین او نہم وای او د آخري ورځ بل سن وي دا دې روزه دی ولې دغه تاریخ یاد ساتل فقار دیو د دې میاشتې په اول نی تاریخ الله قران شريف کی قسم خورلې دې ما آیات تاسو روان دیولس د سوره توبه الله عز وجل خپل عظیم شان کتاب کے فرمایي وایسمیر د میاش ته پمید د الله دولس میاشتې دي کتاب الله د کتاب کے په لوه محفوظ کې يَا مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ دکه ورزنه الله اسمانونو عظمتي پیدا کړی نو د خال قومه شری دکان بولس میاشتي دي منها اربعه حرم د دې بولس میاشتو یو څلور میاشتي د حرمت دی او د احترام دی ذالک الدین القیم ویدا دین دے ثابت او برادر فلا تظلمو فیهن انفسکم پا دی سلورم یاشتو کی ظلم مکوی اے اسیم ظلم گنادہ فسک فجور گنادہ دا. دا پا دی طولم یاشتو کی مکوی د ده حرمت میاشتنو پدیکی مکوا نه ده حرمت سو میاشی دی بای او دا گوره ذلقادا ذلحجا او محرم او رجب ها وای چا تا ده حرمت میاشتی یا دی دی دی تا زو سپا کیو دی ای خوب برزی تا سولو آم اوی لاسون سوالور میاشتی څه وراغی غراغه کې څه ده ذوالقاده ذوالحجه محرم او رجب دا لري میاشتې متواثره دي ورس محرم, محرم او محرم نه مخکې د حج میاشتې تدلی اختر میاشتې د ذوالحجه وي دا غینه مخکې میاشتې ذوالقاده وي او د شعبان نه مخکې د جمادي الاول نه جمادي الثاني نه وروسته یومی آش داغی ترجب وی دا سلور می آش تی سری دادا وی من ها اربعتن حرم دادا دا قرآن آیات مانوالا پوئی گئی سلور می د دا حرمت تی کنی گئی دی بایی او د کی گئی ما آم بایی سپکی گوره ایسی ناسی ری دین خبر دا یوازی خاص خلق پوری نی دین زمونگ دا تولو لی د دا کممه میاش چې او خته دا د حرمت میم ده ابت دا کې دې حکم دا چې مسلمانان به پهې کې پ دا د کثال ن کوئ او د جممهو پهنی دا حکم منسووخ شوي دیگونا پټول میاشتو کې بنده ده د دې د حرممت د وج نه پهې کې زیاته بند ده دا حکم برقرار دی. الا تزلمو فيهن او دته حرمت په دې میاش کوکه کوم میاش بهتره را او اي توجه ده محسن بصري رحمه الله پسلف کوي او نور علما وي غوا په دې میاش توکه د محرم دا تو دا بازي متاخيرين علماء دې ته ترجيح ورکړي بازي متاخيرين علماء دې ته سکړي ترجيح چې د حرمت په میاشتې غرمیا شونه محرم دا لکه حدیث د امام نسائي رحمه الله دې کراغله صحابوی ماتاپوسکو ده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلمنا چې پشپک کوم وخت به تر ده ده الله حبیب ورثوی فقال خیر الليل جوفه وغر پشپک دامنز به پشمانی شو ورثوی شپه نیملور سه دا بذبران आवाजون رازي کس اوښتاره ته ساهجتي چي مانو غوالي ازي پوره ک سب بیمار شا وافزل الشهر شهر الله الذي تدعونه المحرم ويغرى افضل ا مياش تر كي مياش تد الله د چتا صورت محرم بو لباجو علماء و ایدا غورا والے در رمضان نفس دے تا غورا والے سنے تطولو میاشتو کې غورا رمضان دی ورپسی بیا کم دے باکما میاشتی رو خطاب جبی میاشتی احکامات در تاول اجمالن واب اب یاب انشاءاللہ تفسیر ذکر کاؤ او رضی دو حرمت میاشتو کی ابتدا کی قتال حرامو قو جمحور علماء حکم منسوخ شوئے دے جمحور علماء حکم سشوئے دے منسوخ شوئے او دا دمرا مبارکا میاشتا چه مشرکان و کافران و بمددی تازین مشریکان او کافرانو بشکوول د زی تعظیم به کړو او تاسو حدیث واوریدو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایيږي د حدیث زمانہ تپوس در نکوم به د ما چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي افضل الصيام بعد رمضان وارا په کې پس د رمضان نه میاش د الله محرم دا د دې روجي غوړې د دی. څوکې دینه د عاشورې روجې مورات په لسې د محرم ا څوکې نه عامه روجي د دې میاشتې بهتري دي ا زره په منځونو کې د فرض مزنا پس هغه صلوات اللیل به د شپې تهجد رواہ مسلم دارم کی ابن عباس رضی اللہ تعالی مہم آوائی آبائی دیمخ کے حدیث مفہوم چالایا تھی لاس تک ہے آبائی آہ لاس پور تک ہے تو ہی تا سو سلر آگلی ہے تا دل دعوت تکا نا تا سو دعوت سنیستا کہ اس تا تاسو چې ورغومې نه یې چې نو څل راغلی اې تاسو نو واه حدیث مقصد ها شاباش او ورته وروجو کې در رمضان نه پس دا میاشتې پسې وروجو می او خاص کر دا عاشوره او ورته منځونو کې پس دا فرض نه د دی رواه مسلمانت کینا لی ابن عباس رضی اللہ عنہمان روایت تھی جوی فرمائی و ایمانو کا تلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتہر را چی اغی بقسط ورادکی سیام یومن دروجی دی ورز فد ولہو علی غیره اوغی لذی غروال ورکی پنو روجو مگر دا رز رز د عاشوره د دې میاشتې لسم تاریخ لساوي عاشوره ورته او دا میاش یعنی میاش درمزار د پدې کې یو حکم زمای عزت مند دا چې د دې روزا د لسم اډه را دا او دیکی دا علماء اختلاف د چولا میاش رو جی که دا شوری دا رو جای دیکی نولو جی مغردی فنفلی رو جیو که دا رمزان نفس د محرم رو جی پتولو کی غردی نولماء دیکی دی وی اکثر رضیع دی ذکا ام الممنین عائشی صدقی رضی اللہ عنہان روایت تی وی ما رأیتو رسول الله صلی الله علیہ وسلم استقمل سیام شہر قطو الہ رمضوان ماذا لا حبيب نو قتل چه در رمضان نه بغیر دي بلا مياش پورا روزه دي ولي چडकو ځکه دي پکينا اخرجه مسلمن له ټول مياش تي نه لمراد بلکې اکثر رضيت مراد دي ام المؤمنين عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمائي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم نو قتل کہ در رمضان المبارک نہ بغیر دی په دی نور میاش ته کی پورا میاش روجی نی ودی بلکې ته میاش ته اکثر دادیلی شعبان کې به ډېری روجی نی وې رو او پا محرم کې به ډېری روجی نی وې دی یو خول دا چې د میاش ته نور روجینی نی ول اوم او یو قول بهم دی چی مراد د آشوری رو جنا دینا د دیو می آشتی فلسنو رز رو جنی دی بارتی او صحیح روایت راغ لے نبی علیہ السلام چی مدینی منورې ترار او حجرت یو ا وایت ابو یوکوی اللہ عزیز مدینه منوره تراغ او هجرت وک ییہود ومن بل زیب دذی محرم پله سن تاریخ عاشور مان روزنیوا تفوشجو وک ییدا غرزا چې الله دې کی موسی علیہ السلام او بنی اسرائیل ته غلبہ ور په فرعون فرعون سرد لخر ونور کو بنی اسرائیل ته نجات ور فَنَحْنُو نَسُومُهُ تَعْزِيمًا لَهُ وَاِي مُنْغَ دَارُو جَنِسُو دَوَجِد تَعْزِيمًا دَدَيْنَا مَلَى اللَّهَ حَبِيْبِيَ نَحْنُ اَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَأَمَرَ بِسْيَامِهِ وَي مُنْتَاسُنَ دَرْ نِزْبِي وَا دَرْ اَوْلَيُو فَتَابِدَارَيْدَ مُوسَى عَلَيْهِ نو ده الله حبيب د د روزي ولو حكم مقرر بخاري او مسلم شریف حديث ته ايديي عاشوري د روزي باركي د الله د حبيب سلور حالتنو صوره یو داشه په مقام کرمه کې د الله حبيب داروجني وا خو خل کو له د روزي دی ولو حكم نکولو لکه داسې حدي سر راغلی او دا هديسم دی د بخاری او مسلم شریف یو حال د دا دله حدي به مکم و کرممه کې د روژی وه خو حکم نکولو د کله چې مدونی منورې ته راغې نو ته حکم وککوو او دی حکم بارکی رستو ویجی دی حکم سردارو جا فرض وکنا نو باز علماء ویدہ لازم و واجب و فرض و لکتا دی امام ابو حلی فرحمت اللہ لے مسلکم دے نو کلچ رمضان المبارک فرض شو نو فمن شا اسوامه ومن شا افطورا د دی غوجوب و فرضیت ختم شو دی چاہ چی خوا اچھا چاہ خواہنوہ نبی امیوہ زکا مستحب عمل وی دیتا چاگئی کتا اختیار دے کدی او کنو اللہ باجر در کی او کدی ترکنو دا مستحب ترکولو کی سگنا لشتا سو پلی او حال پوچھو سنو رحوال وزکر کرتا او دھول بیعو روائی تو بلاغان یہی کزوانان یہی بلال غلر ضرورت تے زکا سو جے ظاہران قبر تنیز بھی اگر تا ضرورت تھی اگر چې دا ځوان او د ګډا مرقف ته ویلېږي کله یو نمبر جوړ کړئ نمبر د شاراشي اے د مور او د پلار نمبر جوړ کړئ نمبر په درست کو شرال او راشي ما به یو حالت ایا ته ها تاسو ګرلا شنو چې تا ویا تاسو څنګه راځي دی یې وای نه ا دې په یو منډه ای لار شي او څه شي اخلی او اپس را لیکور کی دلوي کی څه 호텔 یې ته واپس را لید نو خبري بدل <سؤال> لکای کنا زکه څه یو 200 سودا د پاره او بازار منډي خدا کا شان را لید د بل <سؤال> څه خدا د سودا د پاره را غوې دې نور وغن ویل او تاسو د کا شان ناز کیږي ځي بیا و امبایه تاسو فول ګره ګونی شیدا د نقصان خبر را اصل کی کیو سره په دې خفشو چې د اماوله غبن ری دي اوړ کې بر راغ دله الله فکر ودسی کې او یو سړی دا وئ ک چاورې دغله چاپی سی وررکې جې نفس زمونږ ننده س کار دی بلک و شک نه کي لب حالې دا چې په مک و کاررممهې ب دا روژد الله حذب د حجرت نه مخې میوه پههکې نه کولوو نو کلش مدنی منواری تراغ روجیم نیو او حکم موکو نو د باز علماء دا قول مطابط جذی فردیت و ثابت شو کلش رمضان المبارک فرش شو نو داد دی فردیت وجوب منسوخ شو مستحابا را کسو کنی او کنی نی سی او پریوارد د بخاری شریف کی دا الفاظم راغلی دا اللہ حبیب چه رمضان فرس نویوی من شاع فلیسن ومن شاع افتر دچا چه خوخشی روجلیو نیسی او چه دچا خوخشی کی نوی نیسی داد دیر و جیر بنے حال دے جوی محال داو چه نبی ریح السلاة والسلام مدینی منوری تراغے او ای کتل چه احلی کتاب یهود دا روجنی او ده دیرز تعظیم کئی نگار اللہ دا حبیب دا یو عادت مبارکو چه ابتدا که د یهود و احلی کتاب و موافقت بے قخونو نصوامه و امر الناس بسیامه فمدینه منورکی روجنی و دا خوب مخم نیوا خلق له حکم نوکړې دی او سره حکم امره او دندراته کید سره حکم وکړ خلق له جمهوريتي یو ورکا تر دې چې صحیح روایتو پر اساس حتی کان یشومونه اطفالهم ما شومان باندې وګړو دیوا ما شومې فراست پکې نه پر دندره اهتمام ته مدینه منوره ڈدی رو جی شوروشو جی پا ما شما میم نیوار ڈرائم حال ڈرائم حال ڈرائم حال چا تا یار چو بائی آہا آتازو بڑیو سب لاسنوی چا تغییرہ یودا لطراغ ازیف نا بائی ڈادا خبر را دا هر اجوم زوام تا زمان خبر زتوکی کون ترکاری سا ڈراما خونو کون لګوابي ور موليان په جومعه فټو کې موخه کوي اخلاق ور په خان دي چې څه نیولې راځي د دې خبرې دی دا روانه د موخه مناسب خبر علاوه بیا استمرا خطلې او مسائل د میاشتې دریم حال داو چې کله رمضان المبارک فرض شو لوګار الله حبيب صحابو ته د جروجی حکم نکولو چکاله رمضان فرض شو نو نبی عليه السلام وی روایت د مسلم شریف کی راغلی ان عاشورا یوم من ایام الله فمن شاء صاموه ومن شاء اتركوه و یدا عاشور رزد اللہ ذرذن یورزداد چاخه خشرو جدی میسی او کدا چاخه نورو جدی میسی یو روایت د مسلم شریف کی دال فاض راغلی وَمَن هَبَّ مِنكُم مَّيَسُومَهُ فَلْيَسُمهُ وَمَن كَرِهَ فَلْيَدَعْهُ دچا چا خو خیر او جو نې سین ورو جدي نې سي اکرچا خو تیل څلورم حال دا دے. نبی علیہ السلام دو عمر پا آخر کے دو دی خبر او ارادو کا چدا رو جبا یوازی منی سی دلسن بلکہ دی سارا با دنہ ہمیں و رزن پی وسکئی تا عمر پا آخر کے ویلے شل جدا خو یہودم نیسی آخر عمر کے لاللہ حبیب دا اہل کتاب مخالفت بیخ و او په ابتدا کې موافقت خوخلو دا الله حبیب صلی الله علیه و آله و علیه و دا حدیث د مسلم شریف دی ابن باسر رضی الله عنهما فرمای چې نبی رحم السلام دا عاشوری رو جن او د حکم حکم قال یا رسول الله انه یوما يعظم وليفوز والنصوارا ویدہ خو یو رز د یهودو نشوارا د دې تعظیم کوي اته خود دې مخالفت کوي لږم او استاذ خود پیغمبر علیه السلام لئن ضیت ال قابل لاصومن التاسع کوزر روان خلج و دې فاطمه نن هم د برصره لسم سیو فرمايل ک آئند کال لزجونده فاتیشم للحبب النصب کو دانہ سے لی دا وی چرا روان خال راتلو نو دا الله حبیب وفات چھو ردا غی وقسو ردا فاتیش نو دا شے سنت فاتیشو سیو فرمائل کا آئند کا آئند کال چراشی لان بقیتو لاسو منع تاسع ارواح مسلمه وی کچरेज اروان خال پور باقی فاتیشو نژبو اور سرسکون نہم بم نشم لگا الله حبیب صلی الله علیه وسلم د دل دینې دنیا نه لاړو خدا حکم او داغي ارزو او تمنا باقی فاتیشو د پیغمبر چې دی او شيخه څراده وکیا د دې نو موږ تاسو له سکار سوي چې هم هم ور سره شو اوبای حالات ارباع چال یاد شلو ورځ د بیدار یې مخناسی بیر خلق دوسی د نړۍ خبر کلم راغستې لیکل کای اداغه خام خالې کی دکاندار دی په دې پدې له سر په سودا خرڅ کړي کایې کې لیکي کایې دغه له سر په مرضي خبر له خدا شه نا چې له دنیاو دنیا برقدر ورکې ان کم ده چې د دنیا خبرې لیکي له رو په سودا دوا غستا نه د دین او د ایمان خبرې دي دا څلور احوال دي د ډېرو جی ابو رضی رو جی فزیلتم ڈیر راغلے ابو قطادر رضی اللہ عنہو فرمائی ابو قطادر رضی اللہ عنہو روایت تے او دا روایت زمائزت مندو دا مسلم شریف روایت تے نبی علیہ السلام فرمائی تطوش تشو د عاشور دروجه فقال احسب علی الله ای کثر السنه الذی قبله ی زگمان کوم چې د تیرشی کال کسمره بناونه شی په یور او جبه الله باپ کی ها بھائی په دې کا دروجه مون سورکو یور دی چغلی سمری نو مسلمان بي عزتي سمرا د سترګو غلط استعمال او د غوغونو سمرله د یو کال گناهونه الٰہی العالمین پدې روزيانه معاف کوي د یو کال گناهونه فی الٰہی العالمین معاف کوي نبدا د دې روزيانه تفصيله چدې روزا سو کولې شي نو څوربوشي د یو طالب د ګوداهونو مافي ورته چې سره نه هم نیولې ادي بارکه د سلف ذوقو کولنه دی ابن عباس رضی الله عنه چې دا نه هم ورسره ولېږي شي هه شریعت په حکم په مقصدم کوشي نو بازي سلف داسي وای وي څلته سره تیریږي را سره خطلې دی وینه درا خطلې نو احمدی مليشې له سمو دي شي درسته خطا دي شي او फायदा پکې درلودل چونکې دیو کال ګناہوں الله معاف نو د دې دی حکمت یو صلی خدا ذکر کړی به یې امیر صاحب له سمې ویا دا سېدونه وای سمې ووی ها دا زموار خلق کو دی زموار خلق څه بین وختونه دی تاسو د تبلیغ سره مناسبت نه دی کړی غوډر غوښته کوي دا مسلې وکاو آی او سړي ورته کې یو مسله کول او قران ترجمه کول نه غلطه یې کولا نه خلک په دې نه ورته وي دا ترجمه کوم ځکړي نه ورته کې چې شي دا په مو استادانو نه چا اورېدی دی دوی د داغه په مرني استادم په خلکو دغنامه چې ساباتاوي چې دې شي دابا ما سټوري دا خپل ته نويساله باندې غانو خبره کوي که نو پويږي ها سموي د دې وروزي دایني او حکمت سره وایي چې لمیاشر ته مخکې وروسته چې له حمل سره سم مونږ نشه شیدا د رختانه شي او دې مقصد او دې ته لمه او راجي دي تا دینا همانی اوکی دی یهود مخالفت دی چی دی دن دشمنان دی دي. دی دن دشمن مخالفتن جنگه د دن دو دشمن مخالفت سره دام دی دن یوحی صدا آن سو مقصدون اشل بھائی ہاں دی جو مقصدون اشل روایت کی دا سراغی دی وَيَوْمَئِذٍ مَخْيُونِ سَيَارُسُونِ سَي دغه لفظ په دوه قسمو طریکو سره راغله خو بعضي عرب علما وای چې د جرح او تعدیل علما دي اغايدا چې ذا سوم یومن قبلہ او یو من بعده ورا او راغلے باز روایاتو که وو راغلے باز روایاتو کس راغلے نو احل علم لکلی چه ددی روجی نیو دپارا ددی روجی نیو مراتب دی درے سومراتب دی بای ددی ورو دی دیو دی دی مراتب دی دا چې د دیوږي او د پارا درې مراتب ذکر کړي د علامه حافظ ابن قیم د امام شوقانی د علامه حافظ ابن حجر د عبدالحق محدث دهلوی د وی دی وی دیرو جې درې مراتب دی. ایدارا دوز نیوو علا دی چی دین سوک ای اولا مرتبہ دادا چی لسم یوازی اونی سی کمو فقہاو چی یوازی دی تا وی لی دای قول لماو رد کرد یو شیطی غمبر سوکا لنیو لی اگا مکروح نی زمونگا حناف اکسرم وی جدا مکروح نید اچا چی دا قراحت قول زکر کردی اگاو لماو رد اوله اولا مرتبه صرف لسم دیونی ځې ما مرتبه دا د ور سره دینه او علا دا چې لسمه یو لسمه نه مدري وړ دیو دیږي څه په څیر په دې دریو مراتبونه نه نا بهي تاسو کې څه په دې څو لا غا ته لا وایو دې راتووهه وګوره ما په لښه سره توه سلام ها وړي دا وایي د دې تفصیله تا نه برسره توه او ماشالله ګورځ دین دا دین نکنه دا خودی کو دا ګورځه ستاندې دا ښه خبر او خیرت ده مزیته څنګه وګنلی سید الله بندګا له الله ای دی په ګورځ کې پیندل سره په یوشل رو کې شو جاړای وکنه بجاړای اګه دې کې جوړی بیا ور پسې نفلوم کو امولم راځوي په یوشل ختم را لو کوي بچرته په دې دی چالو چې سپایي دې پر خو وخت ختم را لو کوي دا چې تاسو ته حال یو زل فدی بجاړه کنه چې د جوبه پر د امام لږی أما ولا غب نی نی ولا له وجود نسته زورتسې وګوره د بوتانو په شان مکی دای کنه چې مال وګړی خو غب نی شي هغه ایتای مرثب د از باندې محدثین وکتا سنون و اوردن د دوی قول او د عربو محققین علما داوی چې مراکب دریلی خدا دی دا خبره علما وره کړې یو مرتبه دا چې صرف لس موجود یو مرتبه صدا چې لاسته موجود نی و مرتبه دا چې لسمه سره یې یو لسم سمو او پټولو کې اعلیٰ راز چې نه هم له سمجه يو دي وا دا, دا عربو د محققين و علماو قول نه به راځي چې تاسو تو وایا او وایا ماشاء الله اقودي د دا ولي کر رحمت بيजिकलګه جدا يو و عليه دغه ولاملو وی کنه زګور ماله قدرتې دي سو ګودی بسره له خپل جمیر سره مې قبضه له دوربین کې کوي عدد نمبر ور ما چې خبره دې مقوله ده په کې چې دې ځای یې ولا به راځه مطلب ها هيシャレه ده شره زما خبره د دې ولا مرتبه ده 8 ول ها دې مدد چې ور سره یوه لس مونیسه او اعلی مرتبه څه انہم لسمونی سے داد محققین و علماء کرام سوئے قول دے اب آئی ندا خبر خلال یونی سی لسمہ یا ورسرونی سی یونی سی یونی سی یا نہمہ لسمونی سی زکر تدقا روایت بارک علماء لکلی ویسوم یومن قبلہ و بعدہ ویدہ حدیث مرفوض سی لئے نو د دې د یمې د ماراتب 320 درجه کې چې موارد دلته شوې دي واه کنه تبو یا زموږ په کې تک ذکر دا روجه بني پتا چلو چا د ځوان سره ها پاسه پاسه تبو پور کې څه دی هغه تعال مو یومې دلته یې څه دراړلای بای ها ګورو را داد چيله سمو ني ذې مړتبه په د اورس له او اعلى مرتبه سدن حما او لسمه و دي سي اته زو اور ذلسمه کله راوي اوكي نا کين د خليفه راغ راجي د عرب او د علي بن فدیخ د موږ د خواله اعلان کوي بیا ماصوتنه پوری د اولو اخترغمیاش ک اعلان کیدون ماله سره درس لنا سو مراله پیر نه ووي ویراندو مولې دوي باندې نن نه لاندې کی ایمانه سره وای اره د ټولم د ټولم په ایمني سيوري به تاسو مونږ دا کار د مونږ یو ورګره مونږ سره البته درس کې کېناستو ناغو زمو پهلوار کې کې دوکانو لندي کوتل کې د افغانستان مسلمانانو د ټولې دنیا مسلمانان اختار او روژه د چا سره کوي سعودی رب سره بلکې دا اجازه دي کافر او ملکونه دي چې کی مسلمانان دی یو څور اس फरक کې دغه جل تر او جیدل تر ورجایي ناغوی لوړ ګیلندي پهتون چې نه افغانستان کے ورو جوا پاکستان کې ونه له لوړ ګیلان چې افغانستان کې هو او څنګه روزنه عليږي د پاکستاني مسلمانانو دي څو جوړه د هم دي ولر وکړي د بیا دلته ورو نو اختر به چا سره افغانستان سره ی دا مسلمانان نهي زمون د استستاسو داسې کار دی ا اختر دغه چا سره کوو چې د کو نه راغې راغه سره کوو او روژ میاش لا ولاړي او بعض میان ولو د له ناکله میاش غيیې په دا نام ش ستا د رو داه ی جما در کوي دا عربو د وجودو مطابق ن س تاریخ دی من ج تاریخ دی د تمرات راڅد زمای عزت مندو ډیر یاد ساته ډیر مراته دې یاد ساته یو په دې د احم سونت طریقې و اورېده الا هلالمین در له یاد کی ګوره کچاله یاد دې مينې در لکوم ځان له موبایل کے واچوي چې بار بار و اورې نو کته نه اورې نو پورته دا چې خلق شتا چې هغه په دې عمل کئی تو خد کور نه د سفیر په شکل خراب ولې اللہ <يا ايوها الَّذين آمنوا> و یا ایوہا لذین آمنو قو انفسکن و اہلیکن نارا و دی لا سننے متر ہم دا لا سننے تو سولا اے ایمان والا زانون او خپل بال بچ د اور نا بچ کئی مداب پدی بچ کئی جمعہ کدی نظر محرم مسلی و آوری دی اکور کدی ہوکی زمنه زمنه د بچو د ورنه د بشکیدو ساس بادي د الله دې مزبكون او دې ته اموي شکل زمای عزت مند ورکول په دې نیاش تکې سوبې دعا څنګه ای باد خلک دی یهود سره مشابهت کړي نږدې خوشالۍ نیاش غرزو نه په دې ګرانجا چه یا نکری زی لګي نو پدې دا دا میاش دې په اړه موږ نه لږه چې دا تاسو ته پرښته اخستر دی ا بعض خلک فدی کی ماتمون او خفقان کوي ویره حضرت حسین ابن علی رضی الله عنهما فدی کی شهید شوه نو ماکه کوي ویرڅو کوي جامیش لای ګوره زمون خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لا مننا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية زمانا ند چاچ په غم کسان او ټکولو کو سړی او کو خزر لا سمعنا من ضرب الخدود سيد العالمين صلى الله عليه وسلم فرمای زمانا ند چاچ په غم او مصیبت کې ځان ټکولو یو دروان یاد جاهلیت غن تستایله وکه لکه زنارو واجب ما د فرغ ضروره واجب مریه مسلمانان وجدي دا لازمري وي هیڅ مسلمانان وجيا گډري کسمري ایمان سره وي تاسو نو ها مسلمانان چې ظلمت وجديږي گډري کسمري ادا واجب مریه ولې غډر مسلمانان وجدي دي ته د جاهلیت ستاینه د الله هغه فرمایلی چې دا زمانه ندی په خوا و خلکو باندې کې سب کول فال الحمدلله غوسیر دی نا را یا دوم. دامیاش دروشومات او د در بدعات نلا دامیاش دروشومات او د در بدعات نلا نه پدې کې شمنه تاسو د بدعات او دروشومات نه زمای عزت تاریخ داسم یه لی کتاب دن نپروت تے بھائی تعلیف نیست در سو آغاندت القارید آوانا بھائی اے درست پدی کی نورم تاریخی دیر کارون شوی قوانا تاریخاں دی تاریخی خبری دو زوک و شوک دو پاری اگه بانے سے اس بات مسائل نوی پدی محرم الحرام کس شوی و دیکنو رم دیر کارو نشی علام عینی عمدت القاری کی و ای کتاب السوم کی ہے داہا غم و رزو و میاشو لسمد عاشوری و کی حضرت موسی علیہ السلام ته الله دریاب تول شکوډیکو ول وی لا او فرام سر د لخرون په دې کې الله ورته لا خبره غره صحیح حدیث کرا غل وی علیہ السلام پدور کی توفان راغل ادم اسلام درس کې ذکر کوي چې دا توفان پټول زمکو اکه په واه زمکو نیو قول دانه چه پتول از مکه توفانو خودا اهل تحقیق قول دانه چه نا پتول از مکه نو نشپگ می آشتی ولماو لکلی توفانو شپگ می آشتی پس وسطاوت علالجوبی جنوح علی سلام اغا کشتیجی دو بود پاسگرزی داو مرگلی ورسرو شپگ می آشتی پس پجوبی غرد ری دا دا دا آشوری رسوا دا سوا داسورِ رضواء یولیس علیہ السلام مئی تیر کڑو اذا مئی خیٹا کیشا ترا مدد شویدی او آئی ننمو مشکلاتو کیو او یا رسول الله مدد او یا بابا مدد او یا علی مشکل کو شا مدد دا مئی پا خیٹا کی یولیس علیہ السلام چال آواز کڑو فنابا فی الظلمات اللہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہو اپدریو تیارو کی یونس علیہ السلام ماتا فریادو کو ترے کیا ری یو دا سمندر تیارلا یو دا شکیو تیارلا یو دا مئی دا خیٹ افرا اولاہ العالمین دخپن نبی فریادو اوریدو مئی دا حکمو کجلا گو او مئی یونس علیہ السلام دا خیٹنا بار رو گرزولو حضرت آدم علیہ السلام چې الله جنت ناراکش کو او فخطا او په هیر اسره دونه میوه وړلې وا وې تقدیر اسبا غیتو بقبل شېرید تقدیرستا د آدم علیہ السلام توبه الله قبول کړې یوسف علیہ السلام تقدیر از د کوی ناروت رونو ور غرزو له د تی بیا وحسک تواジナ وختم تا زغور مسلمان نه اغفل پردین او بازی سڑی په پغور کی ولان دے نو مسلمانان تنگوائی با یوسف علیہ السلام اغفل رون سورا تنکڑا او اکتر حسد د دینی او دنیای د دو وجنہ کی دیرون چو دور دشمنیو کن دینی یوسف علیہ السلام نا نعمتی نا لدے شو او درب شال لہو گو رہا کله چو کلی کله په اکلو پر شل روپای خرسائی ایو ورته دا سوال ګورو په شیکل کې ودرو یوسف علی السلام او پی جندل چې زه اخو غرو نو دي چې کوي تاسو ارتاوکړب ټول انبیایو یو لوی سیدل وي انسان اله السلام وی پدی ورس پیدا شوو علامه عینی عمدت القاری کی او اسمان ته الله ځمګته دسرا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کنے تو قیامت نمخی و سکی جی را کجی گی با بے ملک گورے لباز خلقوں کے عیسیٰ علیہ السلام وفات بعد کفر خبر از چسو کو عیسیٰ علیہ السلام وفات تے عیسیٰ علیہ السلام سنے بے بارک ایک سو دیس حادیس راغلی شان و کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دې بارې کتاب لیکلو آغا مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه راځه مکړه او څه دې بشور دکې ترجمه وکړي مفتی محمد رفی عثماني التواتر التشریح بما تواتر في نزول البشير شطخص له احادیثو کې وایي چې مثال اسلام صلی الله علیه و سلم د ځوان دې د زموږ مسلمانانو عقیده را آځون دې دې را کو زیږي زندہ دی را کوجیږي وبا او دا غختل دین منسوخ شوه زمونږ ته دی دین به دی. عمل کوي چې په دینه عمل کوي وای ا شورا شي نو د قران او مطابق بدایي عمل دي داوود عليه السلام ته الله پدورس قبول کړو او ابراهیم عليه السلام پدورس پیدا شوه او یعقوب علیہ السلام پڑے را جڑا زخپل بچی پر سی نظر چلو نا ه کمس پدې را زراړ وہی اذھبو بقمیسی ھذا فأنقوه ولا وجه يذين يرتب بشیرا یوسف علیہ السلام ورو تهې زما دا قمیص از ماده والدين محترم ته مخد مبارکي ورواد شوې الله هغه موږ له دې و واپس اي وي دار ازوا زمون د پیغمبر علي سلام بير له شعب الله فتح کي وي ليغفر لك الله ما تقدم من وان بك وما تاخر الله واله حبيب وخت رس ورس دې درته معاف کړی وېدا په دې دا نه عملو اگر چې دا تاریخ خبرېږي په دې کې په baseX کې مواخذه او تاریخن پکې علما کرام دا ذکر کوي دي د دا بازارا سنت تا ابتدا کې امام ابو حنیفه رحم الله bazie علما و واجب هوا خو رمضان د فرضيت فرزدین جوب هغه منسوخ شولې دي اگر منصور شده و ډیر از بعض خلک رنګ او اصول کوشش کوي خاص کرده اسمد نباق حدیث موجودي او منګړطي خلکو د زار نه جوړه کړي اصل کې اسمدي او رنګي دي عربونه خلک راړي دمت مسلماله وي دا یمن یو کان دی سور رنګ ته مایل له اصل رنګ دږي سور بحند کپکې تور رنګ ګرځي نو سور بحند مد الله حبیبی دکې د دې درس او د الله حبیبی په صحیح حدیث کې دو فائدې ذکر کړي وای دا نظر ته زئی سکه او ذ سر باونوږ دی هغه واي شو فائدې صحیح حدیث کې راغلي وای علیکم بالاسم رنگټو استعمال ولې د استعمال کړي رنگ شو کې اسم دې د رنگم نقکاری اجیو یا دشپیا ہے وہاں چھے نا دشپیا سیدی دانا جی درہ زیتاستر بھی پوری کھڑیا نا کئی دو مورلیشتی ہے یہ سڑے اطور رن یال رانجی اسمد استعمال کا او دشپیا دا اللہ حبیب استعمالوں نے شوفای دیدی یجنل بسر دا نظر تیزائی ابانر اکو کئی نجی پا دی کی زمائزت مندو دی میاش کی موو تا سود دی خبر احتمامو کو یاو یا پا کدا روجو نی سائی یاو یا پا دی کی روجو نی سائی دی اولو ظلم مشوئے مسلمانان اہل سنت والزماعت طول فاغی سی بھی خفا دی چل اللہ دا حبیب دا جیبر پوکڑا حضرت حسین رضی اللہ عنہو دا حق دا اظہار لپارا ز باطل سره ټکراو او سره ډیرو اهل بیت شهادت ورته ملاوه دي سره ډیرو اهل بیت سره شهادت ورته ملاوه دي د دې کらい دا د شریعت دا چې یو غم او تکلیف راغی ډېر از پښبا بیا غوی کم خلک چې غم راشي وخت ورو کې تازه کوي کال پکانه تازه کوي د اسلام طریقې نه انې حبیبه رضی الله عنها زموږ استاد او پیغمبر علیه السلام بيبي و دا ابو سفیان رضی الله عنه لوردا او معاویه رضی الله عنه خورنا د دې پلارم مرشی خپل اړوندې سړې ابو سفیان د جذری حیثیت لري چې دوی مال غرنګ راړای ناغه په دې مخه موږ و دا په توجهه وره هیته عملاً به شریعت حکم ثابتول وي کله خو په خلاص راوي قوم علی نخ بس کله جو ویژه paramagnetic کو الله حبیب دنیا نه لانډ دے بیبی که زیب و زینت ته حفاظت پاره کوي او ما الله حبیب صلی الله علیه و سلم لاری دی چې نبی حلال دی او زنانه ته پاره چې دا ثرغ د زینت کی پیاو مړي د ضرور نه آتا له اګه دخذوا ون مرشو دابا دا دا سلور رضی ایس سلور میشته او لا سره دې بدعامت نکړ صلور میاشتی لس رضی کی بنا رانجوم نکریزی دو زیلت جامی کالی زیورات بنی استمالی د خضی خاون کی مرشی شورہ غم دے صلور میاشتی لس رضی بین علاوہ قویلی کے غم بیوکلیے دے جدرون آپنا تر کی زیلت نگے دا خبری پریز ہے کہ چاہ سوگمڑی کی اگر آپ بچے مردے پلانے میں جامیے چھولی رسول اللہ جامینا روا عام ملوخ ترق د زینت د ضرورهونه आपले سلیشته مشته دې دایو مساله زموږ استاد سو حل شو اے پدی راز باندې باز خلق فبال بچبانی فرزت کی فراخی کئ آ بھائی د شوړي پرسی د کیو حدیث راغلې دې مسعود رضی الله عنه فرمایي رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی موصع علی آلہ فی النفقت یوم عاشورہ وصع اللہ علیہ سائر صندی ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم فرمائی لہم اشکال شریف حدیث دے باب و فضل صدقہ کی تقریباً بس اخیرنے حدیث دے صرف یہ حدیث ترسد دے و ايتاجي فبال بچدا اشوري پرس پنام نفقه کي وسعتو کو غفراكي پيو کو نطول كان به الله سرافي راودي سفيان الشوري رحم الله و ان قد جربناه و يمك تجربكلي فوجدناه كذلك رواه رزین ورول بهقی في شعب الایمان عنه و ابي هريره و ابي سعيد و جابرن دې حدیث بارک ده اهلیلم او اختلاس ده چې آیا دا حدیث ثابت ده کانه علامه رحمه الله چې دا د خپل زماني یولو محبثو دا ارچا خبر اگر چې حرف اخیر نی د مشکات په تعلیق کې وای د مشکات په تعلیق کې لمنذيله کې 601 نمبر صفه دا چې دا حديث ذکر کړی وی او هو حدیث سند ضعيف من جميع طرقه وا حكم عليه شيخ الاسلام ابن تيميه بالوضع وايي دا حديث په څومره طریقو جراغله نټول ضعيف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الله علیه شې دا حدیث موضوع ده موضوع حدیث ثانوي شې صاحب غزاله خبره جوړه کړې او پیغمبر ته منسوب کړې اپ کو سفیان رحم الله او جما تجربه دا وی دا دا و الشریعه لا تشغلت بالتجربه شریعت ته تجربه نه ثابتېږي دا الله برسول حکم پي دا جه اهل موگر چې دې حدیث څخه کړې جبی حدیث تحسینی فرمائے لے دے ناغ خبری مواو رئی چیزا علماء اختلاف دے یا جماعت دو علماء لکلی چیزا حدیث موضوع دے تبی علماء کی شوق جب دی اللہ ما ابن جوزی ابن تیمیا امام اکیلی امام ذرکشی اباظی یی کی د دې کثرت الطرق راغلی نو د کثرت طرق د واج نه یرا د دې صد درجه امام ইরাکی چې د فن حدیث کلو علماو کې پیر دے. دا ترک سر دے. نو دی د دې د کثرت طرق سره ده مددی حدیث ته حسن ویلی علامه حافظ ابن حجر وی دا حدیث منکر ده امام سخاوی ده فن ل عالم ده نا په مقاصد الحسن کی وی و الا حدیث حسن ده دا حدیثونه مرات المفاتیح والا دمشق شریف شارح ده ندن دي ت اعلان کړي چې احادیث ضعيف دی خو اصل ولشتا خلا مالبانی سلسلهه تل احادیث الضعیفه لا کتاب ده سلسلهه تل احادیث الضعیفه والموضوعه که د نور څلور سنادو نه ذکر کړی شي او وی د یو قاعده ده د علم حدیث وی ضعیف حدیث د بنده پارا علا تای جوړی کیږي چې ضعف کم وی اکل چې ضعف پکې ده هر ده نو دا د بنده پارا تقویته جوړیږي بل نه پارس نه کیږي د عربو دلمو اندا کول د عربو دلمو اندا کول د احادیث زم عزت مندو دغه اهل علم فنی ثابت نه خو د بعضی اهل علم فنی ثابت نو کچاو کو نو د عمل ته بدعت نشي ولکې چې پد غرض په بچو باندې شوکا پنان نفقه کی فراخيو کا پد غرض په بچو باندې پنان نفقه کی زم عزت مند شوکا صراخی وکتاب شو باندې دا مسائل چې د نیاز ته سره تعلق لرولو الٰه العالمین دې موږ تا او تاسو لا د دې او په دې د عمل کول توفیق راغښت کی ورته هر نیاز چې مسایل وی اوسدیې خبرې دې د اویز د کول ضروری تار میاش کې ځان مخلوس دل رہےسته او سرشومات او دراحت رہےستي نو دا غریب اجتماع دا کوم او تاسو باندې زمای عزتمند او ضروری دی او ټول زمونږی زتمنه یی الله مدارات تل خپل دربار کې قبول او منظور کا لکه تاسو راوی خو نو دا غرش تاسو د فائدې په اړه ده نو کپی راوی خو له خو پکې بیا کلمت دی کبیہ کلوایتا سلواما راستاسو د خیر خبر را او یقین ساتي چې جله طالبان یې د هجر ورسره وګونک رم د دروازې او بشران زمن طالب قبول عمر خلودي وهغه غوونه دي شو پتا څه زموږه شران دي وګړو خبربانو لنیول څه دا الله لجا دي تر دې جمعې چې الله کله دین بیان دي ما اوره متوجي کي ها بای پدیوره با خفقان او کار پکار داسې دي چې جمعې دا بیان جمع دا, دا ول نه ترخره پورتاس لیاځه ا کدا سید باندې شریخ زمون زموږه بعضه طالبانو مخيال لي مداري طریقہ چ سره دې ګر کوي دې د په توجه نه بل په لاله نه شي که سره دې وکول نه کوي د د ټول خبرې لپاره توجه نه دې جن دا وکول ډېر جن ضروری کړی چې دې وکول سره د ته هن بل په دې دي او که دې وکول نه ته د سلو خبرې یو اړخ په دې ووري د دوه څیشو دوه کې په پټي مټیو په بل کې غرزیه دکان کې غرزه کول د دې لپاره اغه مو ضروري خبر اسره چې چاته لیکل ور دي د ټول دنیا لپاره کې د دندي کولو لیکه هه په د دنیا رجستري دکې کومرا زر ګول دی دا د دندي اوتیا لی کولو له اهل علم لیکل وای دا او د دین لیکو سیاهيبه فرض د قیامت د شهیدانو د یوسره تللې کی ده شهید لینک دا الله دنده بلندۍ په اړه دی. نو عالم دا آسیایي څخه په اړه دی. هغه علماء او داسې کړې دا الله رحمت له سبحان لټه. زمونږی علماء او کې بازي علماء دی علامه ابن جوزی رحم الله دې څو کتابونه لیکلي. په هاغه مخيالو قلم به جوړول او غوينه به خسرې مغرضه د الله او تزین کیو خبره واچوله. بده ایږي په قلم جوړول او ناخسره ویره جبا کلي. فراغ پس په قلم ختم شو دا بل جوړ کوه خصني را جمع ک ل چې د وفات وخت راغله هغه نه بوجي بوجي د کښې و وصیت یې کوم چې ما در غسل وکړو دا وایي کبيث وه گی سپوښته خبره ماست بیا نات سکو یو بهه ليله له چې لماسته جن دمر لي کل کړي چې په قلمونو جوړو دې ډور خصني جوړ دي چې زما ده رسل او په پاره جماعه رسول دغه غوښلوبه ښه وای نه ادا شریعت کښې چې په ایمان دې کوينه غوښل راکې دي نه راک الله دې موږ تاسو ته مديني منوره ته په خوځي مدینه منوره کې یو ځای د ډیره دی دی غرس ورته وای سید العالمین وصیت کړو چې ما ته غوښل راکوي دې کو یو برسته مالک دې عالم سو کوم دالی قلب غره شي دا رسول سو یا صدقه جاریه پاتاله بچي د ګوري چې دا زمو مالید د دین کل کوي نو کال چاله لیکل ورغي شوګ دا وای هدا خوش ماشال لاښول وای څنګه به یو مسلمان درس نه وای دا هر چاز لدا وای چې ما د الله او رسول ټول خضر وره دي د دې طریقه دا چې ځان سره ورته پیرا لري اقداسی نیند ګور زمغه تجربه دا مولا چې طالب ناسې سوکل کل کای ناغه نفا وخ پوئی کی اوغتو لرسو کی اچھے زوگ مکل لکی ناغی ویلہ وگی غیب بل پل لاردو نکلو والا پورا زمائیزت من دو توجیوی سبحانت اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفروکا و اتوبو لیک الہ الالمین از مونگترول و خاتمت ایبان کے اللہ از مونگترول و خاتمت ایبان کے اللہ د قران و دے علم سنی او سنت د علم د لار سینی سني او دا دو د زکړې توفيق راکي او دا من توفيق راکي رب کریم موته او زموږ والدين موته اس کا ازان او توصيل الفروع موږ دوندو حاضرين او غایبین او تواडा او ني غناحونه معاف الله سمره بیماران دي کورونو او سپټالونو کې شفای کامله عاجل ورته ورند الله اعظم دې روح ټول توفيق ورکي چې جمهور پر از وخت راضي او الله دا خبره دا ورې دې توفيق ولا وركي د خوږ او د غفلتنا با ټول ساتي الله دا استاده دین په خاطر د لږ لږه راغلي یو یو قدم ته تل دې کو کې واشه او الله په دینی او دنيوي حاجتونو پر سرکه الله اعظم دې ټول حاضرین غایبين د دینی دنيوي حاجتونو پر سرکه او زمونږ د و حجري نوغادي دینی و دا دا دیلی دی. او دنیاوي پرشانەی خ کې اله هلا لمله سره بي دونا بمديوان ديله بندې را خل کې الله دچ اوله دنیشتهې کمله شالح اوله وله ورک الله غ کم برګورو دعا باه کېدي سدینی دنیاوي حاج ل دي الله دا حاجونه ورکو پر سره کې او لاټ د پرشانوي الهلا لم نه خت اسلامي ملکونو کېله ه لم مان را وړ دني خ کې ممانو ت غته او هيا او حجا به مشران وررکې غ ب دلا ب کاره چېغ حچ في ش د اوهيا خرسي الل دسي خلکومت ممت سو کې ال خللا مجاات وورتهوررکي دنا آذدنيا ح ن دغه خېر دې ښه شنه او